Невгомовного міста з висоти сьомого поверху. Хлопчик по-справжньому полюбив свого хом'ячка. І все було чудово, аж раптом одного дня батьки Тьомика подумали, що Кузі, певно, нуднувато самому. І вирішили влаштувати їхньому улюбленому гризончику, як би то краще висловитися, «Любовне рандеву». Спеціально для цього товстозадому філософу притягнули від сусідів з паралельного під'їзду молоденьку і вертку хом'ячиху. Ясне діло, предки розраховували, що звірятка не просто приємно поспілкується, але й на раді з самим та сусідам Успішно споруються. Слід відзначити, попри загальну вейлуватість, Кузя не спасував. Попервах худлати товсту навіть страшенно зрадів. Побачивши молоденьку самичку, він збуджено запищав і з небаченою спритністю кинувся на хом'ячиху. З розгону він збив і з ніг повалив і підм'яв під себе. Потім зайняв зручну позу, зверху гордо задер маленького рожевого носика до гори, зробив кілька характерних ритмічних рухів і помер. Ось так от просто ні сіла, ні впала, скорчився, завалився на спину, і, образно кажучи, відкинув копита. Маленький Артем довго і тяжко сумував за загиблим приятелем. Він так сильно переживав, що батьки надумали знову подарувати йому хом'яка. Як у в анекдоті, в'єтнамці не здаються, Карпенко – снаряди. Наступними ми, Маленькому Артему купили двох крихітних джунгариків. Примітка – джунгарські хом'ячки сімейство карликових хом'яків стандартної сірої масті, без жовто-коричневого відтінку, з виразною темною смугою на спині та темно-сірим ромбиком на лобі. Чому зразу двох? та все через ту дурепу в зоомагазині. Цілком логічно, що мама Тьомика спершу хотіла придбати тільки одного манюнького хом'ячка. Однак дівчинка-продавець у магазині повідала, що Джунгарику буде нудно самому, і незабаром він зачахне від самотності. Мама зі щемом у серці Пригадавши останні синові істерики, сказала, що цього ж ніяк не можна допустити, і прихопила з собою ще одного короткохвостого гризуна тієї ж породи. Таким чином, того вечора вона принесла додому дві в'юнких сріблясто сіро чорних грудочки. Тьомик перестав квилити, і вперше за останні кілька тижнів Посміхнувся. Коли Артем перше продемонстрував мені своїх нових улюбленців, він повідомив, що хомки, вочевидь, є братами-близнюками. Принаймні, хлоп'я абсолютно їх не відрізняло. Через тотальну зовнішню схожість давати кличку кожному хом'яку окремо просто не мало сенсу і мій товариш вигадав для них комплексну назву. Він охристив своїх джунгариків, скромно і невгадливо, бізони. Спливло не так багато часу, і несподівано виявилось, що нові Тьомикові приятелі точно не є братами. Поза як однієї темної зимової ночі в їхні клітці припожалувало на світ п'ятеро маленьких бізонів. Чи то пак, перепрошую, хом'ячків? Дитинчата були сліпі, голі і кволі, і чимось скидались на маленькі рожеві шматочки гуми. Двох із них, підкоряючись незрозумілим природним інстинктам, це загризла. Однак інші троє росли здоровими та живавими, і за кілька тижнів уже ні в чому не поступалися своїм предкам. Аби не розводити дома балаган, батьки спихнули всіх трьох малолітніх джунгариків найближчим родичам, звісно, попередньо спитавши у Артема дозволу. Передали, як кажуть, у хороші руки. Зауважимо, що молоденька продавщиця із зоомагазину казала правду. Удвох бізони аж ніяк не нудьгували. Після першого, так би мовити, акту злуки, вони неначе наче показилися і почали розмножуватися квапливіше, ніж китайці, що готуються до ядерної війни. Чи не кожен місяць приводячи новий виводок. Не пригадую точно, але десь на п'ятому чи шостому місяці у Тьомика закінчилися родичі та друзі, в яких ще не було джунгарських хом'ячків. Я сам тримав у себе вдома в трилітровій банці двох крихітних біженців. Артемові предки не знали вже, що робити – Побоюючись травмувати ніжне хлопчаче серце, вони не ризикували позбуватись поповнення, внаслідок чого кількість джунгариків почала множитися у геометричній прогресії. Через два місяці бізонів можна було цілком заслужено і справедливо називати стадом. Взагалі, особливістю джунгарської породи – є неймовірна верткість та спритність. Хто хоч колись тримав у себе вдома мініатюрних джунгариків, знає, що вони, шмигляючи, швидше, ніж думають. І саме в цьому криється їхня найбільша проблема. Випускати бізонів на прогулянку квартирою батьки не зважувалися, розуміючи, що... Неконтрольоване стадо джунгариків за кілька хвилин перетворить помешкання на сміттєзвалище. Тож на перших порах проблема з надмірною активністю бізонів вирішувалась за допомогою великого бігового колеса, приладного до однієї зі стінок клітки. Між тим хом'яки не переставали плодитись. Незабаром. Бізонів стало, як у славянських епосах, видимо-невидимо. Інерційний характеристик бігового колеса вже просто не вистачало для того, щоб гасити всю ту масу кінетичної енергії, яку генерувало протягом дня стадо хом'яків. З тих пір бізони по ночах несамовито буянили. Мацюпусінькі монстри гуртом розхитували клітку, шурхотіли під стилкою, безугавно пищали один на одного і страшно чубилися. Одного дня Тьомиків-тата розширив клітку, заробивши її двоповерховою зі складними і закрученими переходами